Peluts, el programa que dóna veu als animals abandonats. Benvinguts una setmana més a Peluts, un programa dedicat als animals abandonats. Si voleu saber com és la vida a un refugi d'animals i també rebre consells sobre el benestar de les vostres mascotes, aquest és el vostre programa. Peluts escolta 27 emissores i és el programa de l'Spam, una entitat animalista que s'ocupa dels gossos i gats rodamonts de 31 localitats catalanes. Aquí comença Peluts. Obrim el programa per vos d'un gat que viu a un dels refugis de l'ESPAM. Si voleu conèixer la seva història i fins i tot adoptar-lo, en dos minuts podreu fer-ho. A Peluts continuem parlant de gossos perduts. Aquest cop us parlarem de la increïble troballa de la gossa nona, que ha estat perduda durant unes setmanes i gràcies al desplegament de nombrosos voluntaris ha sigut trobada. A la segona part el nostre veterinari ens parlarà de la tercera parpella que tenen els gossos i els gats i tancarem el programa informant-vos de com evoluciona el cas del centre d'acollida de granollers. Comencem! Obrim, dones acció de les adopcions per promoure entre els nostres oients animal del qual us parlarem ara mateix. Per això connectem eh, amb el nostre company que es troba a la Gatera del Refugi, del Centre d'Acollida d'Animals a Companyia de Mataró, del CAC. Joan Castro, benvingut. Com estàs? Molt bé, Dunia, molt bé. Estàs molt bé? Fantàstic, molt bé. Joan, avui ens vols, ens vols parlar del cas d'un gatet. Uh, de quin concretament? Us vull parlar d'en carretera. En carretera és un gat negre molt, molt jove, té un any, no arriba, i molt, molt carinyós. Aleshores, uh -huh. per què és urgent la seva adopció? Per què? Perquè aquest gat ens el vam trobar que segurament atropellat. Té un fort cop a la cadera, que aleshores se'l va haver d'operar. Hmm. I ara com està? Camina a cuixet o està bé? A veure, que ben estrany perquè en l'operació que li va haver d'estreure un tros de cadera. Aleshores, si tu vas caminar, camina bé, però allò que va llogar més el cul del compte, diguéssim. Sí, tinc un caminar una mica sexy, diria. -me. Ah, exacte, contonea. Quina edat té en, en carretera, Joan? Més Perdó, o menys? John? Quina edat té, dic, en carretera, més o menys? Ja sé que és difícil, però... Ah, té un però... any, aproximadament. Ah, Nosaltres hem posat que fa, van ixar l'octubre del 2009, però podria ser més jove i tot. Uh -huh. És una data aproximada, és entre nou mesos i un any i dos mesos, diguéssim. I, i per què has pensat en ell, a part de, per aquest accident que ha patit, que imagino que el fa una mica més, més feble no, que els altres, per quines altres característiques es pensat davant carretera? A veure, per què és urgent? A veure, és urgent per fet d'aquesta operació que ha tingut. Uh -huh. A més a més, ha tingut una reacció molt típica en gats quan s'estressen. Ell ha entrat després d'una cirurgia a la gatera, ell uh -huh. s'estressat amb la presència dels altres gats, i aleshores, anant a un punt d'incisió de la cirurgia, ell s'ho ha anat llepant, i llavors eh, no hi ha manera de que li curi. Ara mateix el teniu ingressat amb una campana perquè no es llepi, Ai, poc, però el eh, que ell li convé és estar en una casa on estigui ben ample, on es pugui recuperar. Ai, hola Joan. Hola, hola, digue'm, Maria. Hola, no, no, penseva que se t'havia tallat. Bé, doncs, eh, què podem fer, eh, Joan, per adoptar en carretera? Eh, S'han de posar en contacte amb tu, senzillament amb el telèfon de la protectora, el genèric i a ja prou? A veure, em vengui directament a la protectora ni a prop. Aquest gat ara mateix el tenim aquí, no el tenim en acollida, el tenim en una gàbia de una gàbia prou ampla perquè ell estigui. Hmm. I qui ho estigui interessant, només a la banyà, qui després d'una petita entrevista personal, pues, si estem tots d'acord i agrada el caràcter que té en carretera, doncs pues res, el donarem a l'adopció. A més a més, l'adopció és gratuïta perquè per estar de campanyons que ningú vol. O sigui, l'adopció és gratuïta, eh? I les despeses que pugui comportar per, per l'accident, doncs no ho sé, algun tipus de Acta, medicament no ha de comportar res més, o per si havia ja estat feta, no s'alia de fer res més, però si ell, per exemple, vos, vosaltres l'adopteu, o em porteu a casa i ell torna ja passava ferides, a tornar a obrir, pues això cobriem nosaltres. Molt bé, molt bé. Doncs moltes gràcies, Joan. A veure si tenim sort i, i en, en carretera, bueno, no t'he preguntat, t imagino que és un gat boy, manso. És un gat molt menso, és un mascle, supercarinyós, aquells amb palagossos, que et va ser com un gosset. Uh -huh. És sociable amb altres gats, no és que sigui gaire femic amb els altres, però és un gat que no busca brega. No es baralla amb els altres gats, pot estar perfectament amb poquets gats a casa. Molt bé, molt bé, Joan. Doncs moltes gràcies per aquesta informació. Fins a propera. Fins la propera, vosaltres. Adéu, adéu, adéu. Doncs aquí en Joan ens ha deixat les dades d'en de, carretera, a veure si tenim sort i de cara a aquest, a aquest Nadal, a aquestes festes que s'apropen, toquem al cor d'alguna ànima solidària que vulgui ajudar en carretera i els altres companys que, gossos i gats que viuen amb ell en el refugi. Nosaltres continuem, com cada setmana, donem la benvinguda a la Sílvia Serra, presidenta de la Protectora de Mataró. Com està Sílvia? Hola, molt bé. Estàs bé? Sí. Fantàstic. Ui, quin sí, més, sí, sí, sí. Més, molt bé. Eh? Sí. Sí. Tenim bones notícies podem començar amb algú. No, no. Suposo després de... Bé, bueno, no, de, de passar caps de setmana i... Estic sí, bé. Estàs fantàstica. Sí, molt bé. Així, jo, jo estic una mica encostipada avui, però bé, penso que se sent a la veu, però no passa res. Podem tirar podem tirar amb el programa, penso. Uh, sí, tirem endavant. <ríe> si tu et sents forta i la Sí, vamenta... sí, vés a compte amb els virus, que potser te'ls contagiu. Mira. <ríe> Sílvia, aquest uh, me va comentar. Avui volem parlar d'un cas de... Continuem amb els temes de, de, de, de que portem parlant un, en uns quants peluts ja, que són els gossos que s'abandonen o que vosaltres... O que que es perden, i des d'aquí doncs hem parlat del cauet. La setmana passada vam parlar d'una altra gosseta o gosseta, no me'n recordo quin, però que finalment es va trobar. I el cauet? No, però després d'una... Candela, vam parlar de la Candela també. Ah, sí, el cauet ah, que havia perdut, que es va retrobar, i la Candela ah, que va ser un gos doncs, que va venir per al refugi i feia molts dies que l'estaven buscant. Exacte. Doncs eh, d'aquests aquest, dos que hem parlat, avui nem sumant d'històries de gossos que els propietaris perden i que l'espam després acaba trobant, sí. que això sembla ja... Sí, sí, sí. El que passa que aquest cas, eh... Parlem de la nona, oi? Sí, la nona, parlaríem de la nona, però crec que val la pena parlar-ne per, per la participació que ha tingut i la importància que ha tingut... A o més ben dit, la importància que ha tingut la participació del voluntariat en aquest cas, doncs perquè hagi estat possible el retrobar a la nona. Clar, clar, clar. Uh, A més, ha sigut una història bastant, bastant frapant, no? Vull dir, no ha sí. sigut tan fàcil, hi ha hagut un desplegament, una sí, implicació de voluntaris important. Sí, perquè quan parlem de la nona parlem d'una gosseta, de, perquè la gent se l'imagini, tipus Bigel, tipus un gosset de caça aquests gossets, doncs que sembla són de mida mitjana, era una gosseta, o és una gosseta molt tímida, és una gosseta en pòs, eh, que en el refugi doncs més mica en mica s'anava habituant i va tenir la sort doncs de, de tenir uns padrins. Parlem d'una gosseta de Sant Boi, del refugi del de refugi de, ramac Sant de Sant Boi. Uh -huh. Sí. Portava molts mesos en el refugi i bé es va aconseguir una adopció i bé, l'adoptant sembla ser que el va donar algú que el, el volia per caçar les, les el van portar a caçar la gosseta el primer tret ja es va espantar a mi m'han explicat a, això no, no ho sabíeu, aquesta... quan la van adoptar no us ho van dir això? no, evidentment no, no mm. perquè normalment no els donem tampoc per, per persones que practiquin la caça mm. um, aleshores aquesta gosseta es extraviàs a perdre pel municipi de, de Breda uh -huh i han estat molts dies, doncs, els padrins buscant los va fer una convocatòria de voluntariat, i, i bé, al final es va començar a seguir la pista d'ella, és una gosseta que costa molt agafar-la, i la van trobar, o sigui, finalment i feliçment, la van trobar, crec que va ser... Quin dissabte va ser? El dissabte dia, dia, dia, dia, dia, dia 4, em sembla. Devia ser el dissabte dia 4 de desembre... I, a més a més, doncs, eh, bueno, va ser tot una, un èxit, un èxit que... Que realment doncs, l'ha provocat doncs, la, la gran tasca del voluntariat, la fe del voluntariat, la persimònia, la, la, la, la, la paciència, l'insistència, eh? sé que ara està escombrant tota la zona, penseu -la. que allò és, és, és, és Montseny, és que hi ha molta muntanya. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Justament coincidíem que el, el dia 5 era el dia internacional del voluntariat i crec que, que va ser un fet doncs que va il·lustrar molt bé doncs, el que és la feina d'un voluntari no? sí, i sí. la gran feina que fan sí, sí, i sí. crec que val la pena parlar-ne de, sí, de, del que, tema Avui és un dia que podem de fet hem preparat després més endavant entre uns minutets parlarem amb el, amb el tècnic del voluntariat de l'ESPAM que ja n'hem parlat amb ell Doncs fa qüestió d'un mes em penso que va venir en Juan sí, Juanjo Botrón i, però abans de parlar amb el Juanjo, i si et la Sílvia, podem parlar amb una de les persones voluntàries que Estarà, es va implicar... Mira, doncs serà perfecte perquè ells ho han viscut. I només des de la, la pròpia experiència es pot transmetre doncs, el sentiment que, que pot... Que pot el fet aquest de, de buscar una cosa que ja dones per perdut, en sí, aquest sí, cas, l'animal, l'alegria de trobar-la. Trobar -la, això, no? Déu-n'hi-do. Compensa tot l'esforç que fan. Sí, sí. Doncs parlem amb la voluntària, amb la Pepa, Pepa Flores, que ja n'hem parlat també aquí. La darrera vegada vam parlar, penso, d'un nauca, amb ella, que estava preparant per una escola, que sí? també ens, li per podem meu. demanar després com, com està el tema. Però bé, uh, Pepa, com estàs? Benvinguda. Hola, Pepa. Hola. Com estàs? Bé, Estàs molt bé aquí escoltant la història de la, de la nona. Oi tal. La, la, la Sílvia l'ha explicat molt bé, però clar, ara potser tu ens podies explicar com ho vas viure tu, veritat. A veure... A... Com, com t'assabentes que la nona està perduda? A veure, m'assabento tu, Via, perquè jo ja vaig, ja vaig estar a Sant Boi, llavors amb els voluntaris de Sant Boi no vaig perdre el contacte. Tu eres voluntària de refugi de Sant Boi? Mm, sí, voluntària. Vaig començar una miqueta amb el refugi i a partir de que em van començar a arribar els voluntaris ja de, de Sant Boi... Bueno, vas coneixent la gent i una mica es fa, es fa allò, el caliu de família, de veure, aquesta cosa gos li passa això, a aquest gos li passa allò altre, quan sortia a passejar, bon, mireu de treballar això o l'altre, depèn del gos una mica. I en aquest cas estava la nona. Uh -huh. Llavors la nona estava sempre ficada en una gàbia, molt prugueta, no sortia, i la Xelo, una voluntària, va ser la que va dir, bueno, jo vull començar a treballar-la. I pim-pam, pim-pam, pim-pam, entre la Xelo voluntària i la Mídia amb la, la madrina, la nona va guanyar moltíssim, moltíssim, uh -huh. moltíssim. A partir d'aquí, doncs, me sabent tu via Facebook que, que la no s'ha perdut. Truco la Xelo, li Perquè pregunto... Prim, primer, clar, primer, desassabentar que la van adoptar, no? Perquè sí. això al Facebook de la protectora sí, sí. Ho, ho expliquem i ho posem mm. cada setmana. I després, mm. quant de temps va passar des de que la van adoptar fins que es va perdre? Un dia. Un dia. Ostres, és molt similar al cas de, cauet. del Cauet, sí. eh? Mm. Caram. Sembla ser que la van adoptar un dissabte i el mateix diumenge va... I com, I com us quedeu, la gent que us estimava la, la nona? Ah, a partir d'aquí em poso un contacte amb la Txelo, la Txelo m'explica, l'Emilín m'explica, ells comencen a anar a Breda a començar a moure's. Perquè la Gosseta l'havien adoptada a Breda. Sí. Uh -huh. I, bueno, la nona no treu el nas per lloc, semblava que s'havien passat de terra, que no existia. Eh, via Facebook a tothom, jo me'n vaig endur uns quants rètols cap a Calpiler, també dic que els voluntaris de Calpiler també van participar, enganxant el retorn a les cotxes, mm. eh, perquè a Mataró a veure, hi ha gent de tot arreu, no tot, no només de Mataró, llavors, mm. bon, tot el que es pogués, es pogués fer de difusió, millor. Clar. Vaig parlar amb una persona que coneix el tema dels animals, i vaig preguntar, bueno, què hem de fer per poder buscar-la, fins que al final, eh, fa un pareu de vimenges, vam decidir Pues anava tota una tropa de gent cap a Breda. I, i com, com, com, us, com us organitzeu, això? O sigui, a ah, qui s'hi l'hi acut? Com, això, en com, principi, com cadeu, cadeu per... qui ho organitza i comença a enviar missatges a, als voluntaris eh, són la mídia amb la padrina, uh -huh. que de fet ara és la que s'ha quedat a la nona. Ah, s'ha quedat, quedat amb la nona, de sí. moment. Sí, perquè a més a més la padrina havia adoptat ja un gos de Sant Boi, uh -huh. l'Alan, que era company de Gàbia de la, de la nona. Carà i la Txeló, són ells dos amb, juntament amb els seus companys que ho organitzen tot, quedem un diumenge al matí a les 8 del dematí a Sant Boi cinc cotxes, 10 persones, gossos oh. uh, walkies perquè clar, ens havien de ficar a la muntanya Caram, els walkies mò... i tot, Déu-n'hi-do Sí, Déu clar, el mòbil a la muntanya no et serveix de res mm. i, i res ens vam repartir pues, tota la zona de, a partir de Breda una mena de, de ràdio d'acció fins a Santa Fe del Montseny i cadascú empaparant Sobretot el que són covells d'escombraries, urbanitzacions apartades, van en quatre per quatre també per ficar-se pels camins. Per trobar allò doncs, vam arribar fins i tot a parlar amb guardes forestals. Uh -huh. Perquè clar, en principi penses gossa caçadora, gossa que sap buscar-se la vida i pel punt on realment s'havia perdut doncs, bueno, vam pensar que seria més cap a la muntanya. Uh -huh. I es va, es, va, bueno, es va empaparar tot i es va parlar molt directament amb la, amb la gent. A més, coincidia amb les eleccions, per tant, la gent estava al carrer. O sigui, era, uh -huh. era fàcil contactar amb, amb tothom. I quan la vau trobar? Ah, Quants dies més tant? L'endemà sembla ser que va trucar, em va trucar la Guàrdia Isbana perquè en el rètol hi havia l'adreça i tot de la protectora de, de l'ESPAM, però de uh -huh. la part de Sant Boi i sí. de la central. Uh -huh i sembla que la, la policia local la va voler agafar, però evidentment es va escapar. A partir d'aquí van començar a la Txello i la Miri, amb qui eren que tenien més temps lliure, a deixar-li menjar en una casa abandonada que havia una miqueta més amunt i se sospitava que dormia allà fins que van decidir anar amb els gossos altre cop mm. i la dona va sortir. Va I... sortir i van a buscar l'Alan, el seu company de Gàbia. Ai, que bo. <laughs> tu hi eres en aquell moment, Pep? No, jo estava treballant. Ah, estava quina treballant. pena. El que passa és que, bueno, que la trucada va ser allò... <laughs> va no, ser no, molt sí. forta, molt, molta alegria, perquè hi ha molta tensió. Te'n vas d'allà amb els voluntaris i amb tothom que dius... Bueno, no vull, no vull ajupir el cap perquè realment s'ha de continuar. No pot ser que passar passat la terra, no pot ser. Mm. I qui Ara. diu la nona, diu molts altres gossos, perquè sí, sí, realment sí. el voluntari quan està allà amb els animals, te'n dus un trosset a casa cada dia. I tant, i tant. Sílvia, què em penses de tot plegat? Mm -hmm, doncs estic molt contenta, molt contenta per la feina del voluntariat. Jo per mi que això és, és un motiu de satisfacció per a ells, eh, seria com un, com un premi, no? És... Jo crec que l'esforç que, que es posa doncs, per aconseguir una que, com ella diu, no, no pot ser que se l'hagin passat a la terra, però bueno, altres persones haguessin desistit. Doncs sí, sí, mira, a un l'han atropellat o algú se l'ha endut o bé a saber on és, no? però reflexa molt l'esperit d'un doncs, de, voluntari, no? de, del que ha de ser un, un voluntari, el, el voler aportar aquest, aquest granet de sorra per canviar les coses. No? Uh -huh. I, i doncs, jo estic orgullosa de, de, uh -huh. de que aquestes persones doncs, estiguin ajudant en a l'espam. Perquè què, què hagués sigut de la nona si aquests voluntaris no s'haguessin organitzat? Aquesta gosseta hauria anat rondant pel poble, malvivint, i amb, uns, amb un futur molt incert molt in... a més a més penseu que ara a l'hivern i anar allà neva uh -huh. uh, suposo que hagués acabat malament, no? Uh -huh. no crec que hagués tingut una bona vida no i Pepa, tu com com ho valores ara tot això uh, Jo ja vol bé. Mm. Bueno, a veure... Satisfeta, jo, Pepa, satisfeta... Satisfeta, per, la gran feina satisfeta que per, per... A veure, una per la nona, evidentment. Mm, evidentment. Mm. I segona per... A veure, per la força que, que hi ha amb la gent... En el moment sí. en què dius... A veure, ens vam recolzar els uns als altres. A les set de la tarda, quan marxes d'allà... Que la muntanya es fa fosc, que te'n vas sense ella... Que surten cinc cotxes, gent... I dius, no puc ajupir el cap perquè si la jupo, la dono per perduda. I ja es va perdre una vegada, com perquè ara la deixem perdre una altra vegada. Ah. I, i, I és que era, era al·lucinant, perquè la gent es animant els uns dels altres. Mm. Això és, és l'esperit, d'aquesta cooperació, de col·laboració, sí. de fer força, mm. tenir força, no? de, de crear un equip, mm. doncs, doncs per un objectiu. I aquest objectiu en aquests moments era trobar la nona, ajudar a mm. la nona i jo crec que eh, o sigui, representa molt el que és l'esperit el voluntariat. Sí, sí, sí, I a més a més Sílvia, no queda aquí la cosa, sinó que quan la Pepa m'escrivia un mail, eh, ara fa dos dies, quan quedàvem que la trucaria perquè expliqués la història de la nona em deia, i deixa'm plau parlar d'un altre gos que també està en una situació similar, vull dir que aquí no acaba A veure Pepa, explica'ns Pepa Eh? Explica'ns, Pepa, que tu em deies en el mail que, que ah, no. parlaves d'un altre, altre gos, d'un altre eh, cas. Sí, bueno, hi ha un altre també que, que sembla ser que el van adoptar i l'endemà, amb la inconsciència d'alguns voluntaris de pensar-se que els gossos s'adapten a un si no res, el, el van deixar anar, i és a perdre, també és el nick de Sant Boi. Sí. També s'ha d'estar buscant, eh? Però, caram, o sigui, estem parlant de quatre... Bé, bueno, el cas de la Candela era una mica diferent, però tres gossos que, que al cap d'un dia d'haver-los adoptats es perden. És bastant greu, això? Bueno, hauria en... de poder intent, no sé, intentar frenar d'alguna ah, manera? S'ha de tenir coneixement. A veure, això també ens fa a nosaltres eh, reconèixer doncs, que potser no, no assessorem bé les persones. És, és un tema doncs, que s'ha d'explicar molt bé als adoptants. Jo ja vaig dir ona al darrere programa que, que el, el gos pot tardar uns 15 dies en habituar-se al seu territori, a la seva casa, a la nova sí, família. Sí, sí. La gent no pot en refiar-se a deixar-lo el primer dia sense corregeja perquè el gos va va perdut. Tres que va per molt que ho expliquis a vegades la gent també fa el que vol, no? Vull dir, Sílvia, això Sí, no ho pots sí, evitar. sí, però bueno, intentarem insistir més perquè aquestes coses no, no passin. Però jo crec que en aquí la, el que hem de treure d'aquesta informació és la gran tasca que fa el voluntariat. Uh, són persones que no cobren per fer aquesta feina. No, no, és que això ho hem de deixar molt clar, eh, Silvia? Ninguna d'aquestes persones no. està cobrant per fer-ho, eh? No, no. no. I tothom treballa, tothom, tothom uh -huh. doncs, té les seves obligacions... Uh -huh. i, i bueno, penso que, que s'ha d'agrair i a més a més crec que aquest fet tan, tan relevant va coincidir amb, amb el, dia, amb el dia del voluntariat que hem de recordar doncs, que hi ha moltíssimes entitats que sobreviuen gràcies al I voluntariat tant. i la nostra ah, jo ja et dic molta força de la que té és gràcies al voluntari. Uh -huh. I per això crec que valia la pena dedicar aquest programa doncs, a parlar del voluntariat i que la PeP expressés també. també la seva, la Ella és voluntària de fa molts sí, anys sí. i, i crec que pot transmetre bastant el missatge aquest, no? I tant. Pepa, moltes gràcies. Escolta, sí. abans d'acomiadar-nos, com, sí. com està anant el tema de, de l'auca que preparaves per explicar-li als nens de, de les escoles um, uh -huh. el que era una protectora? Sí, de moment parat perquè la Marta dir que m'esperés de passar Nadal. Molt bé, molt bé. O sigui, sí. Està el projecte allà, però estan estan stand-by, eh? I, i moltes idees. Molt bé. <ríe> Fantàstic. Que això, Fem, també, això també, ja que acabo i ja no dic res més, digues, digues. Que, que això també, el voluntari també proposa moltes coses perquè des de fora es veuen moltes coses que des de dins els que esteu a dintre constantment treballant a vegades no, les, no, no es veuen. Sí, però per això ja tenim el Juanjo, Ai. que serà el vincle, l'enllaç entre Ajacà. nosaltres i vosaltres. I, I amb el Juanjo parlarem ara mateix. Pepa, d'altres maneres, digue'm. Pepa, sempre que vulguis tu, em pots escriure. Eh? <ríe> Telèfon és difícil que te l'agafi, però em pots escriure. <ríe> un mail. Tu ja la saps. I transmet-li el mateix als teus companys. Ui, i tant, ja ho hem parlat i quedarem un dia per anar la nona, l'Alan i tot el personal. Venga. I a trobar el Nick. Molt bé, una abraçada i sort pel Nic. Adéu, Pepa. Adeu, Pepa. Adeu adeu. adeu, adeu. Doncs això, nosaltres d'una voluntària passem al tècnic de, de voluntariats, a parlar amb el Juanjo. Benvingut, Juanjo, com estàs? Hola, Com molt bé. Com estàs bé? Espera'm sentint, sentint la conversa. Clar, mira, uh, parlàvem amb la, amb la Pepa Juanjo perquè ella doncs, ha sigut part de les protagonistes voluntàries que s'han mobilitzat per trobar una gossa que havia sigut perduda després de ser adoptada. I, sí, sí. i clar, la Sílvia ara recordava, diu, que bé o sigui, l'esforç aquesta gent voluntària que sense cobrar s'està mobilitzant, està movent cel terra per partir endavant, doncs, Coses que potser la protectora no podria fer. A veure, Sílvia, assalariadament, que no em surt la paraula no podríeu deixar plegar tots tancar el refugi, deixar d'assistir als gossos per no buscar els gossos que es perden dels adoptants, a més a més que els teniu vosaltres. No, no eh? bueno, bé, hi ha, hi ha persones també que després de la seva dels seus horaris fan tasques voluntàries amb la nostra entitat. El que passa que com sempre jo dic que el voluntari arriba on a, a l'equip, doncs doncs no arriba. Uh -huh. I bé, possiblement dins d'aquest grup podria haver hagut algú, eh, també, de, de les persones de l'equip assalariades, eh? o sigui que... Sí, sí, sí, podria haver. Som podria. una gent molt... que estem molt motivats, molt no? ficats en el tema. Sí. I tant, i tant, que sí, és així. Uh, Juanjo, dèiem que, a més a més, aquest fet coincidia amb el dia del voluntariat, que va ser el 5 de desembre, uh, i que... Bueno, tot això ens fa una miqueta de posar-nos al dia de com està el tema del voluntariat ara mateixa a l'SPAM eh, perquè tu vas agafar una miqueta doncs, eh, el, el lideratge es podria dir bueno, vas, estàs encapçalant en el tema del voluntariat eh, per posar-li una miqueta d'ordre vas venir, ens vas explicar com començaves ara en aquest mes què hem estat fent? I es molt bé, doncs, de, de, m'ha explicar res, eh, que el dia 5 de desembre anualment es celebrar el Dia Mundial del Voluntariat, i que és una, una efemerides eh, promoguda per Nacions Unides i que en guany serveix per presentar el que serà any europeu del voluntariat, que serà durant el 2011. Ah, fantàstic, mm. molt bé. Dit. Dit això, que ja, ja tindrem ocasió de parlar, de, de, de tractar-lo... Ah, haurem de fer un, un especial peluig de voluntariat eh, sí. eh, l'any vinent. Sí, sí, si sí, tant és l'any europeu. Ja sabeu que els anys, doncs, cada, cada any toca alguna cosa i ja fa, fa anys es va celebrar un similar, però un guany l'any bueno, vinent serà l'any europeu del, del, del voluntariat. Mm -hmm. I, com, I com prepares el que és el, l el voluntariat de l'ESPAM, de cara a aquest any? Bueno, a, a, en, primer, en primer lloc, des de, des de fa un temps, tot l'accés al voluntariat de l'ESPAM doncs està molt organitzat. Eh, eh, L'organització consisteix en que tota la per, tota persona que desitja tenir informació que vol ser voluntari eh, és convidada a una sessió informativa on jo mateix els explico què fa l'ESPAM, explicant-lo des de dintre, explicant les necessitats que hi ha i posant sobre la taula les possibilitats de col·laboració que hi ha. Uh -huh. Després hi ha una sessió orientativa que en aquest cas, en aquest segon cas, és individual eh? o en parella, si veuen uh -huh. dues persones que tenen algun tipus de relació. Uh, la primera part, la informació és col·lectiva però després l'orientació per arribar a concretar la col·laboració d'aquesta persona és individual eh? uh -huh. de caràcter en privat. I a partir d'aquí doncs, busquem la fórmula més factible pels nostres, les nostres necessitats i els interessos del, dels voluntaris. Ah, això és el que estem fent ara. Des que, diguéssim, tu ara estàs organitzant el tema del voluntariat, Juanjo, has trobat mm -hmm. que els voluntaris estan més satisfets, com a mínim els nous voluntaris, a, a, a, amb, a, amb el fet de col·laborar amb l'SPAM? En què beneficia tot això? Bé, volunt... les persones, eh? en total tinc contabilitzades una quarantena de persones que des de la vegada que van parlar fins ara s'han volgut, s'han interessat i tots han acabat fent... fent se persones voluntàries mm -hmm. i bé, el que passa és que no tots, no tots han pogut col·laborar encara perquè alguns eh, tenen que rebre la formació o han triat una activitat. Per exemple, fa un moment estaven parlant de fer de mainader de, de gats acabats a néixer. Uh -huh. I, clar, encara no ha arribat la primavera i encara no, no, no, no ha arribat. Puntualment pot arribar algú. Llavors, totes aquestes persones les fan disposa d'activitats puntuals que poden anar donant satisfacció i donant sortida a la seva voluntat de fer de voluntari Eh, a poc a poc i de manera progressiva. Aquí la, diria... la qüestió és no deixar els ànims, diguéssim, pel terra, no? vull dir, la eh, gent que vulgui col·laborar se l'ha d'animar, oi? I eh, de la satisfacció d'un voluntari s'ha de considerar a partir de que, de que fa activitat, perquè les persones que s'adrecen a un programa voluntariat és per fer activitat. Si fas activitat, Podràs, ser, podràs estar satisfet o no, però en tot cas has de, has de provar, has de veure com clar, funciona, que clar. si la meva, la meva participació és important. Ara per ara to, tothom està satisfet. Molt bé. Sílvia, com ho veus tu? Estàs veient nous, uns canvis en aquest aspecte? S'està treballant. treballant. De moment anem a reunió setmanal, de Juanjo. Per reunir-ho cada posar... setmana? Sí, sí, ens hem de reunir cada setmana perquè hi han molts canvis a fer i, i bé, i de, de cada experiència que, que tenim, o pot ser una desfilada de gossos o l'aparició en una fira on tal voluntariat és tan important, la seva presència, doncs aleshores s'ha d'avaluar doncs, el que ha anat bé, el que no ha anat bé, què podem millorar, o si sigui, el Juanjo ajuda a anar posant, com si m'he dit, ordre, no?, Aleshores anem tocant totes les especialitzacions de voluntariat, perquè això són com professions, sí, no? sí, sí. i cada setmana anem, ens hem dedicant. Esperem que primers d'any ja tinguem ben format doncs, aquest programa. I sé, Juanjo, que properament el dissabte que ve tens una trobada amb voluntaris de Calpiler, que en aquest cas sí. la Pepa és una miqueta la que et fa com de de líder del grupo, no? <ríe> Saps el que ha dit la Pepa? De des, de des de dins veiem coses que vosaltres des de fora no. Aleshores, el Juanjo estarà allà, els escoltarà. El Juanjo té molt de do de gent, o sigui, entén molt bé el que la gent vol transmetre i ell transmet molt bé el que nosaltres volem que arribin als voluntaris i crec que pot ser un enllaç perfecte doncs, perquè hi hagi una bona convivència, una bona harmonia i que doncs el voluntari doncs pugui sentir-se còmode i s'assumin els esforços, no? Que no siguin, siguena sí, no vagi no, per separat, eh, al sí. tema. Jo crec que, que ara ara per ara no podem dir ja tenim aquests resultats. No sé tu Juanjo com ho veus, jo crec que est estem ara Correcte. treballant tots, eh, o sigui, que estem en ello. Correcte. Gran, una, una de les una de les dificultats que, que... Que podem tenir quan treball faven persones he, he, he sentit lo que deia la pepa cap al final no no sé si ens està. No, ara Uint, ja no. Ah, cas, potser, potser sí, potser sí, sí. Eh, potser sí, una salutació, i si, no, i si no ja ens veurem a la reunió. Que to... uh -huh. és Totes aquestes propostes que els voluntaris poden arribar a tenir, no només voluntaris que portin molt de temps, sinó els que, els que acaben d'arribar, eh, estem parlant d'una motivació alta, ganes de fer coses. Una de les dificultats és convertir aquesta energia... Eh, en, algo, eh, en, un, en una proposta efectiva i que pugui ser d'utilitat pels, pels peluts, no? pels ganes. Pelut. <ríe> I tant, i tant que sí. <ríe> doncs escolta, Juanjo, eh, parlem dintre de poc l'any vinent. Eh, Molt L'any vinent, eh? Però per sí. parlar d'aquí, del, del tema del voluntariat i com s'estan organitzant eh, més temes i més, i més doncs, sortides de voluntariat i, i cursos. Et sembla? Molt bé. D'acord. Una abraçada, Juanjo. Adéu. Igualment, gràcies. Vinga. Adéu, adéu. Vinga. Bé, Sílvia, molt bé. Eh? Avui m'ha agradat o sigui, poder parlar del voluntari i està... Es mereixen, es mereixen el seu espai i, i crec que, que, bueno, que moltes vegades no els tenim en compte, però també hem de tenir en compte doncs, que molts dels que estem ara tirant endavant a l'equip de direcció hem estat voluntaris. Uh -huh. Tots hem començat, jo crec, els que uh -huh. tenim més anys d'experiència de ser voluntaris. O sí sigui que també podem viure, eh? El, el que ells... Podem entendre... Et pots el posar que la pell del voluntari. Sí, però bueno, ara la situació és molt diferent i, i bé... Um se'ls ha d'ajudar i hem de consolidar doncs, aquest grup, que de ser un grup que no cal que sigui sí, tampoc molt, molt nombrós uh -huh. que és el que ens trobem ara, que tenim una base de dades potser amb 500 voluntaris, però amb actiu eh, sempre ens quedem sempre els així, si en som 30 i si, si ens som i que aquest grup sigui el més professional possible eh, i el més consolidat possible perquè mm, això bé. és el que beneficiarà els peluts, però el projecte en general eh? mm -hmm. Molt bé, Sílvia doncs, si et sembla, ho deixem aquí un momentet i continuem parlant Perfecte. amb el Marcelo i amb més temes, vinga? ¿vale? Vinga, fins ara Nena on són els llibres vells del prestatge? Ai, mare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 Informa tant trucant al 902 908043 o enviant un correu a encans@protectoramataro.org. Thi esperem. L'espai veterinari. Mm -hmm. doncs continuem aquí a Peluts per obrir la secció del veterinari i tenim com cada setmana el cap sanitari de l'espama, Marcelo Cabrera. Benvingut, Marcelo. Com estàs? Hola, què tal? Estàs bé? Molt bé. Fantàstic, molt fantàstic. Bé. fantàstic. Uh, avui uh, sabrem un poc més sobre el cos de les nostres mascotes, perquè, Sílvia, no t'ho perdis, el Marcelo m'ha proposat parlar de la tercera parpella Hosti. que tenen els gossos i els gats. Dic, mira, fantàstic perquè avui aprendrem d'un... Sí, perquè no sé lo que és, això, eh? Sí, això de la tercera parpella, jo li vaig fer una broma, sí. fins i tot hi vaig, això és d això d'alguna cosa com el tercer ull o mm -hmm, alguna claro. cosa així. Ya me imaginaba un perro con un ojo ahí ja en la ja frente, como un cíclope. Ya ja me'l veia fent, o fent, home, fent yoga, el pobre gos. A veure, explica'ns què és bueno, això de la tercera pàrpada. Mira, este, el tercer párpado es un... es un òrgano eh, que... T'hi que... podem dir òrgan, eh? Sí, sí, es una pieza, como si fos... Eh? Sí, si yo le podremos decir que es, es, es parte del cuerpo, no? De, de, los, de la mayoría de los animales, la mayoría de los animales lo tienen... En, en, otros, en algunos es más importante que en otros, los simios no lo, no lo tienen, pero en los perros, en los gatos, que es lo que nos, nos, nos toca hoy, es, es un órgano de, de vital importancia. porque ¿Por qué? ¿Por qué? Has falado preguntas en sol. Ya, no, ya, no. Ya. No, ¿por qué? Porque si, bueno, si, si tú comparas con, con, uh -huh. con, bueno, con las personas, que nosotros tenemos dos párpados, uno superior y uno inferior, sí. y este párpado es, es otro, un párpado que está en la parte interna del ojo, o sea, entre el ojo mismo y los párpados de fuera hay como una pequeña telita, que mucha gente dice, ah, sí, se le ve la telita. Sí, sí, sí. A yo le puedo dar parpella. Ese es un párpado, se ah, llama el tercer párpado. Y este párpado, en realidad, no es una telita que está allí, simplemente es un párpado que, que cuando el ojo, eh, cuando todo el mecanismo del ojo para cerrar se acciona, este párpado lo, lo cubre por completo el ojo. Entonces es, hace un barrido del ojo mucho más profundo y mucho más intenso, entonces sigue sí, tanca primer di ¿La, la de, de van sigue sí, uno de arriba en la abajo hasta la mitad y el otro sale de forma lateral en forma oblicua desde abajo hacia arriba eh, creo que es muy evidente en las aves en las aves también es es muy evidente cuando se el mejor cierran que le mantienes el ojo abierto los párpados uh -huh. y esta esta tela lo, los cubres en los reptiles también se ve de manera bastante evidente. Pero bueno porque es, es mucho más importante porque piensa que sí, ellos porque, mira no? si nosotros vamos en un coche <laughs> a lo mejor no sé a 50 kilómetros por hora o conduciendo cuando hay tierra o, o vamos no sé, en la moto una motocicleta o algo tenemos que poner gafas un casco protector ah. entonces esto tiene cumple la, la función no de protección pero sí de mecanismo de limpieza hace una o sea, como una como si fuera un, un limpia parabrisas y hace como una, como un barrido mucho más pegado al, al, al ojo que sí. lo que es el párpado normal. O sea, sigui, de hecho, si, si tuviese el gos al el gat un, una bruticia, por ejemplo, una miqueta gran ¿a qué le Exactamente, esto lo arrastra. Mm -hmm. Además, dentro de esta de este párpado hay una glándula lagrimal que produce casi la mayoría de, de secreción del de ojo que está oculta. Y entonces, a la vez que limpia el, el, el, limpia el ojo, hace el barrido, también lubrifica el ojo. Entonces hace que el ojo esté hidratado. ¿eh? Antiguamente, eh, muchas veces mmm, se produce que la glándula que está, que está en el ojo se sale, o sea, se inflama. Entonces la gente dice que el perro tiene una carne en el ojo ya ah. el perro tiene como una carne ahí un pedazo sí, rojo como, un, oh, vale. como una eh, mena de aquí sí, sí, bueno, entonces es muy común que la gente generalmente le pasa mucho a los bulldogs hay ciertas razas que son muy propensi sí, y razas que son más que son más propensas que se le salga está al bulldog y alguna vezs los, los pequinés los eh, tipo este perro bulldog francés bulldog inglés el, el puc que que uh -huh. no me acuerdo cómo se llama el pug. El pug, sí, sí. El pug. es un pug. bueno, es un pug, ¿no? Es un pug, sí, un pug. Es un pug. Este tipo de de, de, cabe, sí. de cabezas redondeadas, bien redondeadas, uh -huh. tienen más probabilidad que salga esta glándula. Mhm. Uh -huh. Estás quedo pensando y en el pug. no, es no, no, es que a la traza. Los cocker también son Entonces, al gats no. No no no, no. no, no, no, no, no. Entonces, antiguamente esta glándula se, se quitaba. Era muy fácil, le tirabas un poquito, tú que lo cortas. El bóxer también. El bóxer también, El sí, boxer sí también. muy bien. Estas cabezas redondeadas, mm -hmm. que, que se cabezas ¿Y de, y es lo de que vosotros dios, cuando arribamos así, se le da lagrimal, ¿no? Exactamente, porque es la, que glan... com... Exactamente, com... es la glándula lagrimal que se inflama angunia, y sale pangunia, para afuera. Y en realidad esto se opera no porque el ojo le, le moleste sinó porque molesta el propietari generalment ahí ver un trozo de sí, de, Fran, sí, de Frankfurt sí, en el otro sí, sí, sí, sí. ojo Clar. i això abans ja es feia per evitar-ho antes se quitaba un Carlino, estava pensant en Carlino no és el Puc el Carlino Jo creo que sí, o no sé pues, doncs, mira, jo para jo la semana que viene el Carlino la gent l'associa més no? que el sí, Puc, sí, sí, sí. Jo, jo diria que no sé si és el mateix jo creo que, que ara no ara ho mirem per internet tenim aquí un ordinador busca Puc, a veure què surt Y a... Entonces, antes digamos esta glándula se, se quitaba, bueno, hace muchos años, y ah. se, bueno, obviamente esta lágrima es casi encargada del 40-50% de la de la secreción del ojo. Entonces, se quitaba y producía una, una enfermedad que se llama el ojo seco, la queratoconjuntivitis seca. Al ay, eso también nos pasaba también a nosotros, o al menos, ¿no? Claro, sec, el ojo seco no? exactamente. Entonces, eh, por eso es muy importante hoy por hoy cuando esta glándula se inflama, mantenerla Se puede reintroducir quirúrgicamente. Es una técnica... Creo que ya tenemos respuesta. Sí. Me ah, pienso que sí. Ahora estaba buscando, mientras Marcelo en parlaba, sí. a Puc carlino. Carlino. Puc carlino. Es un Carlino. es un Carlino. Es un gos Carlino. Es eh? un Carlino. Vale. Aquest goset que tiene la cara tan <coughs> anteriores. Son monísimos. Son una punada, ah. sí, sí. Estuvimos jugando uno hace poco, bueno, hace unos meses, y Carli, que creativa... Sí, sí, sí. sí, sí. noms, noms creatius, però havia tenir el Carli, pobres, pobres. Pobres. propietari No entrò i se'n va, ràpid, no ah. opció. Sí, oh, salió, home, ver, de, nada, de, raça, de 24 hores. Allà... Que no pode ser, perquè te estan dies. No estuve, después fue en casa de acogida porque, porque tenía va, todo... Ah, va vale, vale. Claro. Esto de que, que se, de... se vaya y se vaya. Bueno, en definitiva, vale, en definitiva. esta glándula sí. eh, es muy importante conservarla en su sitio. Por eso hoy por hoy todos los veterinarios creo que hacen esta técnica y si no hay que llevarle a un especialista para que reintroduzca y, y esa... Y na' vigilar, ¿no? La hay que vigilar, controlarla. Este, este, bueno, esta glándula ya nadie más la quita. Antiguamente se quitaba, ahora nadie más la quita. Todos todos los veterinarios la conservan, recomienda conservarla... Eh, Y bueno, y qué quería comentar que me parecía, mira, me, me, me, sobre, el, sobre, el, sobre la glándula lagrimal, la ah, sobre el lagrimal. Uh -huh. La papilla ya está, parpella... el tercer párpado, es este, la glándula es lagrimal eso. está dentro del del tercer uh -huh. párpado. Uh -huh. O sea, este tercer párpado tiene una estructura, un pequeño estructura que es como un trocito de cartílago que allí mismo está sujeta a la glándula lagrimal y y, bueno, y lubrifique el ojo. Ah, esto era. Venga, va, que estaba, buscando que, información... Estaba nada pensada más. Buscando información, sí, sí. Eh, nada, un poco la, la finalidad esta, no lubrificar el ojo. Entonces, encontré, eh, este bueno, un hecho que, que sucede, por supuesto, en la naturaleza, que algunos algunos algunas especies de lagartos eh, que para no cerrar el ojo, y has visto que los lagartos se quedan como sí, quietos. Sí, sí, sí, se quedan Entonces, quietos. Entonces, ¿cómo se lubrifican el ojo? Lo pues hacen con no la se... lengua. Habla ah, lengua. Sí, sacan la lengua y ¡bac! metes lengüetats en l'ojo i així se lo verifiquen. Són Son... entonces... d'un altre planeta. Me, me llamó l'atenció, ¿no? Porque la verdad que no lo, no lo sabía. Muy bien, muy bien, muy interesante. Y entonces lo, lo intente hacer en casa todo un rato largo, pero no, no, no he llegado. Hòstia. Oh. He venido. Ni siquiera el nariz he podido llegar, pero... És es que no, això, això confirma que no ets un... No ets un... Hombre, que, que no tienes la lengua muy larga. També. Ay, bueno, Marcelo, moltes Però, gràcies per, per... haver-nos explicat uh, doncs aquest hor, organ, amb aquesta glàndula que nosaltres doncs, no, no tenim, com, almenys com la dels gossos i els gats. I Re. la setmana vinent parlem de més, de més temes veterinaris, si et vale, sembla. Molt bé. Vinga, adéu, Marcelo. Adéu. Nosaltres ens doncs, estem aquí l'última part del programa, amb l'entrevista. L'entrevista. Us vam parlar ara fa pocs dies dels sacrificis d'animals que es produeixen en el centre d'acollida d'animals de granollers. Vam tenir amb nosaltres la presidenta de la protectora de granollers, Elena Manso, que va denunciar aquí en el programa públicament eh, el que s'està patint en aquest centre comarcal. Ara la situació empitjora, podríem dir que s'ha començat doncs, a embrutar una mica més, eh, amb una notícia que ha publicat el diari El País, un article en què en els diversos ajuntaments denuncien la càrrega i entre ells a l'Ajuntament de Granollers, denuncia la càrrega econòmica que suposa la política de no sacrificar animals. Avui, per contrarrestar aquestes opinions, tenim de nou amb nosaltres Helena Mansua per donar-li doncs, veu i continuar amb, amb aquest tema, amb aquesta polèmica que s'està generant a la societat ara mateix. Benvinguda, Helena. Com estàs? Hola, com esteu vosaltres? Bé, bé, bé, bé, estem aquí ja acabant el programa. Avui hem dedicat un programa, doncs, sobretot el tema del voluntariat. El Marcelo sí, ens ha parlat sí, sí. d'un òrgan sentit, molt... Sí. sí, I, clar, i ara, ja, dèiem, ara hem d'entrar en aquest tema perquè és un tema sí. força important. Déu-n'hi-do com s'està complicant això, Helena. Sí, s'està complicant, s'està complicant. De tota manera, mm, eh, nosaltres li, li hem contestat en un article d'opinió els mitjans de comunicació... Uh, locals, no sé si sortirà aquest divendres o la setmana que ve, perquè la veritat és que tampoc és, és per, per esgarrar-se les vestidures, és mm. un euro i mig anual el que Mira, toca a cada habitant del Vallès Oriental. Deixa'm, eh? deixa'm donar una miqueta... Elena, uh, Elena dic, deixa'm una miqueta, perquè tu estàs posada en el tema, jo també, però els nostres oients potser els he agafat de nou, tot això. <coughs> deixa'm explicar sí. allò, llegir una breument el que, el que alguns Ei. paràgrafs de, del país. Eh? Deia, per exemple, que un municipi d'uns 30.000 habitants gasta uns 34.000 euros anuals en la recollida d'animals domèstics abandonats i en mantenir-los en un centre en condicions d'inclusió. Això Els ajuntaments diuen que això suposa una càrrega econòmica altíssima, vale? 30.000 habitants més o menys, 34.000 euros anuals. A això empares deu a que fa temps la Generalitat de Catalunya va retirar per llei el sacrifici d'animals eh, en els centres, que abans on doncs, es feia cada setmana o cada 10 dies, s'autanació amb els animals quan s'acumulàvem, diguéssim. No? Sí. Eh, bueno, això es va prohibir i el que passa ara és que aquests animals s'acumulen, eh, com en un magatzem, es van acumulant, acumulant, acumulant, i els ajuntaments el que diuen és que no hi ha prou recursos per tirar endavant aquests animals. Sí. O sigui, s'ha posat sí. una llei, però no hi ha recursos. Què dius ja. tu al respecte d'aquest tema? Pues jo, doncs jo dic que eh, els recursos són els que són per totes les coses i s'han de gestionar d'una manera que es pugui fer això que, que, que, que han de fer. Nosaltres pensem que 700.000 euros per mantenir un centre com és el de la comarca, és una barbaritat. De fet, la comarca, suposo que la, en parla... 700.000 euros al centre comarcal de, de, del Vallès? De Granollers. Jo mm. crec que parla del centre i, de les, i, de, i, del, i del servei complementari que han de tenir els ajuntaments, perquè, clar, aquest centre s'ha de dir que fa un servei molt minso als ajuntaments, perquè em, fa una gestió que no és la, adequada segons nosaltres, i perquè, a més a més... És un centre tancat total que no té més recursos que els que els donen les institucions. Però, escolta, que, amb aquests, amb aquests volia... diners no tenen prou, Helena, per tirar endavant aquests gossos? Jo crec que que sí. gossos. De, sobres, de sobres. I per es queixen? Perquè, clar, el que passa que s'hauria de fer un altre tipus de gestió i, i diguem-ne, anirà de fer una feina molt més proteccionista, perquè a més a més et diré, eh, i diré a la gent, però si no ho sap, que aquesta gestió al Consell Comarcal li ha donat a una empresa privada, és a dir, clar, aquesta empresa privada de guanyar diners, perquè si no no té sentit, i, i els guanya, i els guanya bé, perquè s'ha tornat a presentar. Per però tant, en, què guanya, en què guanya diners aquesta empresa? Pues guanya diners, perquè t'ho diré. Aquests gossos primer, eh, quan son, tenen algun problema, es maten. es maten. Jo no diré, mira, ni sacrificis, no tant si es maten. I després, perquè a més a més no fan cap tractament, no fan radiografies, no fan analítiques de sang, no fan proves, no fan res en absolut. I això està dit per, per, per, per la directora del centre... Però, però, amb no per comarcal, però amb això no poden guanyar diners. ...que ho ha dit públicament. Però això no poden guanyar diners, Helena. En tot cas no se'ls gasten, però guanyar diners... A l'empresa aquesta deu de guanyar diners. I és que ha de guanyar diners. Si no, quina empresa treballa per perdre diners? Saps què vull dir És a dir, que amb el pressupost que el Consell Comarcal li paga a aquesta empresa, aquesta empresa ha de pagar les despeses i tenir beneficis, perquè això és una empresa privada. Uh -huh. Per tant, aquesta empresa ha de guanyar diners. Si això ho fos una protectora... La protectora, si en tal cas hi si hagués guany, revertirien, com fan Mataroc o la resta de protectores, al centre i els animals. En aquell cas no. Uh, aquesta empresa guanya diners per, per això, perquè primer mata els animals, per tant no té mai estoc màxim com tu dius, mai té molts animals, ara mateix estan a la web surten 68 animals, quan el centre és de 120 animals. Gossos, m'entens? Estan al 50% de capacitat. Quan menys gossos tenen, més diners guanyen. Sílvia. Per tan clar, mm. la gestió que s'ha de fer és segurament una altra. Sílvia, tu, sí. què, tu què penses amb què està dient l'Helena ara? De que, parlar d'una gestió un altre tipus de gestió? Home, no t'imagines quin tipus de gestió és la que es fa allà? Portem cinc anys intentant demostrar i, i justificar i convencen als ajuntaments que és possible o sigui la... la... El nostre repte i el nostre treball del dia a dia és, és convèncer que costa molt entrar dins de l'administració. Nosaltres ja hem fet el pas a més complicat i 31 ajuntaments del Maresme, Baix Llobregat i, i Vallès... Uh, oriental i occidental doncs, poden, poden demostrar i poden justificar davant de qui sigui de que el servei que els donem és correcte i que els hi costa els diners justos. Uh, és, que... Sí, és clar, que no entenc però... que més, més hem de demostrar, les, les, les no. ONGs ja, ja, ja. què més ha de demostrar, vull dir, aquí no, no sé si hi ha alguna que s'intenta amagar no sé què està passant, però crec que la, la protectora d'animals del Vallès, juntament amb bueno, el Vallès, perdona, Helena de Granoller <ríe> uh -huh. juntament amb moltes del Vallès intentaran uh, treure la veritat a la llum, perquè, perquè penso que a l'època que estem vivint ja ja està demostrat que és possible. Ah. Sí, però clar a veure, època de crisi. Una, una, una, però si els un, hi costa un... menys diners una gestió proteccionista que... Sí, Sílvia, que però, però la gent no ho sap, això. i Llavors tu tens un diari, que és El País, que, que et diu, amb, un, amb no contrastat amb altres, potser, fonts. que t'està dient el que el senyor el... Toni Cornelles, sí, gerent del el Consell, el Consell Comarcal, del Comarcal, del Vallès, Comarcal del Vallès, exacte. Del Vallès. diu així... La broma a estos ayuntamientos, sí que, es que suman unos 400.000 habitantes, les cuestan 700.000 euros anuales. Claro, a ver, si ya está parlando de una broma, ya está, ya digamos, tirando para la tierra el que es. És... Eso es una manca de respeto a tot el sí, todo el voluntariado que trabaja. Es una broma total. Eh? Es... Nosotros que... eh, estamos pensando, ya ja, os lo digo para mm. adelante, estamos pensando en qué acciones legales podemos llevar, porque lo consideramos primero que no es compleix la llei en aquest centre i segon que, que aquest, aquest, aquest personatge ens està menyspreant totalment. Quan nosaltres, com protectora de Granollers, ens hem presentat al concurs amb un preu més barat, amb un Quin altre preu? tipus de gestió... Quin podem saber, Helena? Doncs pues mira, nosaltres el preu de sortida era de 237.000 euros més Eh? o sigui, és... o el sea, que suposa uns 260 o, o, o, o, o per aquí. I nosaltres ens hem presentat amb 220.000 sense IVA, perquè com a entitat proteccionista i ONG no estem sense IVA. Per tant, la nostra gestió seria 220.000 euros i prou, i, i ja està. Uh, a més a més... Amb, amb I l'altra gestió, gestió prote... privada serien 700.000. Oh, això és el que diu ell. Ah, I després es, i i ho després ho es queixen de que és molt car, si ets, Clar, és que tenen propostes que són que ni un terç el, el que proposen. Que, que, que és I, és això més... No també, també Helena, sí. després hi ha el problema d'arrel, que, que parin ja de plorar els ajuntaments, que parin ja de, de queixar-se a l'administració. Jo, jo crec Ten, que sí. Per favor, ja. és que és vergonyós, és que es deuen pensar... No, Home, era... però també has de pensar que són èpoques de crisi... I però que... si són èpoques de crisi, que fagin el favor de treballar en prevenció. Que treballin sí. en prevenció i obliguin a identificar ah, tots els clar, gats clar, i gossos clar, clar, clar, clar. del país. Tots aquests diners es podien fer servir per això que diu la Sílvia. No, es eh? Es... Eh? no que és que ni... barat, no si cal... No Mira... Ai, perdoneu, que crido. <ríe> <ríe> es que <m> <ríe> Ràpidament, perquè noies, Helena, tenim, un, tenim un minut. Helena, tenim una, llei. Per la tenim un... per una llei aprovada des de l'any, no sé si és el 3, el 2003. No s'ha fet, no s'ha utilitzat mai. Hi ha una, deixa... una deixadesa total Exactament. i absoluta si tots els animals de companyia portessin xips les gosseres estarien buides, estarien buides. Els, els responsables pagarien per l'abandonament i ja està més a més, diré una i que dediquin els diners que... al que, que es necessiti ja sí. com que ell parla d'oportunitat política, és a dir, que sempre diu que sempre cridem quan hi ha eleccions o quan hi ha renovació de contractes, totes aquestes coses jo li diré ell també, i ja li dic, li diem les noves companyies en una carta que li hem contestat que ara també és oportunitat política, perquè ara ha canviat el govern que passa que confio en que no es tiren enrere, eh? perquè això seria un pas enrere tan tremendo no, home, no, que això... o, o... Ah, faríem ah, no. riure esperem, tota la resta d'estanya que, que no està passi. convençuda no, no, no. que aquí fem un altre tipus de cultura animalista. Ah, Elena, Elena Però... hem d'acabar, se'ns acaben ja. 30 segons ja. Bueno, una abraçada bueno. i, i continuem Gràcies. parlant, Elena, continuem parlant. Eh? Vinga, Gràcies. adeu, no, ben adeu. adeu, adeu. Fins la setmana vinent a tots, adeu.